Не озирайся і мовчи. Розділ 32. У п'ятницю випав перший по справжньому погожий день. За ніч хмари порічали і розступилися. Від раннього рання небо засяяло, немов надраєне до доблиску. І до обіду температура піднялась до 18 градусів, неначе за командою повискакували бруньки. У повітрі висів солодкий запах свіжої трави. У десятій Арсен Грозан вибрався до міста потинятися лебединкою. Сонячні промені м'яко лоскотали потьмянілу за зиму шкіру. Старий моряк мружився та безперестану водив пальцями позлегка з засльозаних очах. Виснажений зимовими підсутінками погляд ніяк не міг адаптуватись до яскравого світла. Арсен спустився до усті і перейшов на лівий берег до гідропарку. Переконався, що земля зовсім розмерлась. Уже вдома чоловік перевірив прогноз погоди на вихідні. Синоптики обіцяли, що сонячна погода протримається чотири наступні дні, аж до вівторка. Після обіду, коли Марк повернувся зі школи, Арсен запропонував онукові в суботу чкурнути за місто, розбити табір біля горини, посмажити сосисок, а вночі поспостерігати за зорями. Марк був готовий вирушати негайно. Виїхали в суботу по обіді. Віктор запропонував узяти Нісан, на що Арсен лише похитав головою. Він мав власний автомобіль – темно-бордовий седан Деявеланас із 1,6-літровим бензиновим двигуном. Не новий, страшенно брудний і зашарпаний, одначе надійний. Подумки Арсен ніжно називав його «бордовим анусом». Зранку вони з Марком завантажили в багажник «Ануса», двомісний намет, пару карематів, два теплі спальники і два півторалітрові термоси з чаєм. Коробку з телескопом і ноутбук розмістили на задньому сидінні. Дорогою зазирнули до торгового центру «Новус» на Гагаріна, купили мариновані курячі стегенця, шпикачки, вівсяне печиво, трохи картоплі та води. Дрова Арсен придбав на заправці на виїзді з Рівного. За містом Арсен повів машину на північний схід. На перехресті доріг Р-77 та Р-5 скерував на північ і 5 кілометрів їхав, нікуди не звертаючи. За селищем Забороль він звернув із траси на роздовбану сільську дорогу, та через 10 хвилин, проминувши село Ходоси, дістався горені. За ходосами асфальтівка закінчувалась. Далі, обтиснута з одного боку річкою, з іншого – змішаним лісом, тягнулася ґрунтова дорога. Арсен поїхав до її кінця. Ґрунтовка обривалася за кілометр на північ від села, просто посеред лісу. Дід з онуком вибрались з машини, вивантажили спорядження, Арсен замкнув авто, Після чого примостив на ліве плече телескоп, а правою рукою під пахвою затиснув пакунок із дровами. Хлопчак закинув за спину намет, узяв пакет із їжею та спальники. Вони вступили до лісу і подалися на схід. За півгодини дід із онуком вийшли на відкриту галявину у формі широкої та злегка нахиленою на схід літери L. Горень у цьому місці формувала вигин із трьох боків, оминаючи галявину. По суті, перетворюючи її на півострів. Місце було мальовничим і глухим. Ліс, річка, зарості вздовж берега і жодного натяку на людей. Без поспіху Арсен із Марком установили намет, розклали багаття та засмажили курятину. Шпикачки з картоплею залишили на завтра. Наївшись, загасили багаття і почали налаштовувати телескоп. Дід обрав напрочуд сприятливу для спостережень пору. У ніч із 19 на 20 березня 16 на широті рівного протягом усієї ночі, майже від заходу до світанку, можна було бачити Юпітер. Рівно о пів на першу ночі над горизонтом на південному сході мав з'явитися Марс, а через годину у першій слідом за Марсом подорож нічним небом починав Сатурн. За кілька хвилин до шостої ранку мусила би з'явитись Венера. Проте Арсен не сумнівався, що до того часу вони з Марком уже спатимуть. Сонце сіло о 18.27. Небо помало засіювало першими зірками. Марк не квапився вмикати телескоп. Чекав, поки зовсім стемніє. Заклавши руки під голову, він лежав на карематі і разом із дідом шукав найяскравіші зірки. Капелло в сузір'ї візничого... Альдебаран у Сузір'ї Тільця, Бельтейгейзе в Оріоні, Полукс у Сузір'ї Близнюків, Проціон у Малому Псові та Сиріус у Псові Великому. За півгодини Юпітер, який проминав Сузір'я Лева, нарешті зринув над кронами на сході, присвічуючи кишеньковим ліхтарикам Марк почаклував над контролером, після чого крихітний сервопривід скерував Целестрон на найбільшу планету Сонячної системи. Уперше, притуливши око до вічка, хлопець захоплено зойкнув. Він не очікував, що зображення виявиться таким чітким. Юпітер в об'єктиві Целестрона був завбільшкий зм'яч для настільного тенісу. Великою червоною плями Марк не розглядів, очевидно, планета була повернута іншим боком, Зате він чітко розрізнив молочно-білі та коричневі смуги, що тягнулися паралельно до екватора Та найбільше вразило інше В густо-чорні порожнечі довкола Юпітера висіли чотири сліпучі яскраві цятки Дві праворуч від планети і ще дві ліворуч То були так звані галієві супутники ІО, Європа, Ганімет і Калісто Найбільші сателіти Юпітера, відкриті 1610-го Галілео Галілеєм. Найкрупніший серед них – Ганімет. Не надто поступався розмірами Марсу. Спливло не менш як 5 хвилин, допоки Марк відірвався від телескопа і підпустив до вічка діда. Трохи пізніше хлопець під'єднав до целестрона ноутбук, вивів зображення на екран і зробив скриншот. Роблячи знімки екрана через однакові проміжки часу, і порівнюючи зображення, він на власні очі спостерігав, як супутники рухаються довкола Юпітера. До появи на нічному небі Марса ще було трохи більше, ніж три години. Натішившись Юпітером, Марк захотів перевірити целестрон на якому-небудь об'єкті віддаленого космосу. Після короткого обговорення вони з дідом скерували телескоп на галактику «Цівкове колесо» сузір'ї Великої Ведмедиці. Спочатку виявили лише розмиту сіру хмарку. Марк покоперсався в налаштуваннях, дещо змінив, і за другим разом вони розрізнили закручені спіраллю рукави галактики. Цівкове колесо залишалося чорно-білим. Ця галактика розташована надто далеко, щоб через невеликий телескоп побачити кольори. І, безперечно, мало не такий чіткий вигляд, як на знімках з хабла. Та попри це Марка кидало вдрож від усвідомлення, що він дивиться на скупчення мільярдів сонячних систем на відстані 20 мільйонів світлових років від Землі з мільярдами різноманітних планет, серед яких без сумніву є тисячі, а може і сотні тисяч схожих на Землю. Ближче до одинадцятої дід та онук відчули, що змерзли, і вирішили перерватися. Арсен розпалив багаття, підсмажив дві шпикачки. Хлопчак і старий загорнулись в спальники і підсіли ближче до вогню. Хукаючи, відшукували шматки від злегка підгорілих ковбасок і запивали їх гарячим чаєм. Прикінчивши свою шпикачку, Марк дістав із пакета печиво, відкусив шматок, потім озвався: Діду, ну, знаєш, що таке синдром несподіваної смерті дорослих СНСД. Арсен грів руки, стискаючи в долонях пластмасову чашку. Він вдихнув теплу пару, що піднімалась над рідиною, та похитав головою. «Уперше чую. Це якась хвороба?» «Так. У школі сказали, що від цього помер Тоха Шпакевич». «І що це означає?» – дід насупив брови. «Що конкретно в нього було?» «Не знаю, того і запитав. Мама Соні працює в перетинальному, Вона не лікар, просто медсестра». Але вона сказала, що СНСД означає, що лікарі не з'ясували справжню причину смерті. Не змогли. Типу, Тоха просто помер і все. Арсен знизав плечима. «Треба буде попитати про це?» – відсорбнув чаю. «А що там, Соня?» Марк опустив очі та втупився в печиво з таким виглядом, наче воно перетворилось на кам'яне вугілля. Сухі дрова приємно потріскували у вогнищі. «Зараз нормально», – я говорив з нею. Хлопчак підвів голову. «Це батько її побив». Старий моряк зітхнув. «Ти знав?» – запитав Марк. «Здогадувався». «Знаєш що б? Бо Соня заступилась за маму. Вона мені сказала». «Я чогось так і думав, що то її батько». «А ти бачив його?» «Ніби. Я кілька разів перетинався з чоловіком із дев'ятого поверху, але не впевнений, що то він». Я жодного разу не помічав його поруч із сонею. Його звати Ігор, продовжив Марк. Він їх постійно б'є, і ніхто нічого зробити не може. Шкільна медсестра оглянула Соню. Керівничка сходила до неї додому. І все. Через день забули. Але так не можна. Не можна, погодився дід. То чому ніхто нічого не зробить? Арсен промовчав. Чому? не посівся хлопець. Дід знову ковтнув чаю, ретельно зважуючи відповідь. «Є речі, які важко змінити, бо вони поза твоєю досяжністю». Арсенові не сподобалось, як прозвучала фраза. А приклад, який першим спав на гадку, взагалі видався абсурдним. Однак він завжди вважав, що розповідати гірку правду краще, ніж прикриватись ширмою із підсолоджених байок. У Сирії, наприклад, триває війна – але навряд чи ми з тобою можемо щось зробити. До чого тут війна в Сирії? Це сім'я, яка живе з нами в одному будинку. Я не говорю, що з такими речами потрібно миритися. Густим, як мастило голосом, промовив Арсен. Просто в житті таке трапляється. Ти мусиш бути до такого готовим. Це неправильно, сердито підсумував Марк. Я тебе розумію, зітхнув Арсен. «Ану ж, бо просунемось на крок далі від твого неправильно!» «Ти можеш щось зробити?» «Ні, ти ще надто малий!» «Ти хочеш, щоб щось зробив я?» «Тепер уяви, я піду до поліції та напишу заяву, що мій сусід поверхом вище б'є дружину і неповнолітню дочку» «Думаєш, його заарештують?» «Ні, дільничий чи, чи хто там зараз після реформи навідається до них додому, так само, як навідувалась твоя класна керівничка, поговорить» Якщо Суня з мамою не підтвердять, що батько б'є їх, а я думаю, вони не підтвердять, на тому все скінчиться Що ще можна зробити? Ну, я можу спробувати вирізати йому Мені 67, але припустімо, я підловлю того вилупка біля під'їзду та добряче йому всиплю Як думаєш, щось зміниться? Мене посадять залежно від того, як сильно я його потовчу А той гівнюк однаково не перетвориться на порядного сім'янина Арсен спостерігав, як супиться онук. Соня та її матір мусять піти від нього. Поки вони самі не зважаться на перший крок, ніхто їм не допоможе. Ти ж бачив, що він із нею зробив. Дід одним порохом влив у себе рештки охололого чаю. Витуснув краплі з чашки. Добре, Арсен невдоволено покрекав. Я спробую поговорити з ним. Хлопчак із вдячністю кивнув. Кілька хвилин обоє німували, замислено, спостерігаючи, як полум'я поглинає сухі дрова. Першим перервав мовчанку дід. «Що там у школі?» «Як завжди», – відмахнувся Марк. «Що, взагалі нічого цікавого?» «На геометрії через тиждень урок однієї задачі». «Це що таке?» «Ну, урок однієї задачі», – повторив хлопчак таким тоном, наче промовляв до розумово відсталого. Учителька вибирає якусь теорему чи задачу, яку можна розв'язати різними способами. Хто хоче мати вищий бал, має підготуватись і розповісти про один із цих способів, показати його іншим. Це типу творче завдання. «А, – видав дід, – і що за тема?» Різні способи доведення теореми Піфагора. Арсень ледь наморшив лоба, щось обмірковуючи. Експериментальні способи також годяться? Чи тільки теоретичні?» «Як це експериментальні?» – недовірливо блимнув очима хлопчак. «Ну, експериментальні!» – зимітував дід з неважливий онуків тон. «Це просто сторони поміряти чи як?» – зморщив носа Марк. «І що ж ти доведеш цим мірянням?» – Арсен пирхнув. «Забув, як ми говорили, що підгонка результатів під теорію – це не експеримент». «Не забув, але ти ніколи не переміряєш усі трикутники у Всесвіті». І це означає, що десь можуть існувати прямокутні трикутники, для яких квадрат гіпотенузи не дорівнює сумі квадратів катетів. Я не про те. Можна придумати якийсь практичний дослід, який однозначно доведе теорему Піфагора. Не гірше, ніж ви її на уроках доводили. Марк уявив, як розповідає про такий дослід перед класом і відчув на спині хвилю приємного поколювання. «Це буде круто! Крутіше, ніж довести формулами!» «Серйозно?» Хлопчак не розумів, дід із нього знущається, чи справді здивований. «Так!» Хлопець не зводив із діда очей, але той, простягнувши руки до вогнища, тупився в темне небо і мовчав. Спливло кілька секунд. Хлопчак також зиркнув угору, проте швидко опустив погляд. Там не знайшлося, чого видивлятися. Зорі потьмяніли, цілі розсипи вгрузли в чорноту, немов відкинуті в далекий космос. Відблиски багаття. «То допоможеш мені?» – прогундосив Марк. Дід не реагував, замислено спостерігаючи пітьму. «Розкажи, що це за дослід?» «Ти хочеш 12 балів з геометрії?» – недбало зронив Арсен. «Не хочу», – мотнув головою Марк. «Ну то нащо воно тобі?» Хлопець стулив губи і сердито випнув підборіддя. Дід, під'южуючи його, взявся демонстративно насвистувати». «Добре, я хочу 12 балів!» – гукнув Марк. «Розкажи, що ти надумав?» Арсенове обличчя розплилося в посмішці. У світлі вогнища зморшки на щоках здавались глибшими, ніж зазвичай. Шкіра набула кольору розплавленого воску. «Коли цей твій урок?» «Через понеділок». Чоловік провів долоною по підборіддю. «До наступних вихідних я щось придумаю». Марк відчув розчарування. «То ти ще нічого не придумав?» «Я цього не казав». «То розкажи!» – дід помотав головою. Попустиш. Марк чмихнув і відвернувся. Поклав на коліна ноутбук, переглянув знімки Юпітера. Вибрав найкращі і скоригував контрастність і кольори. Вімкнув блютуз, спочатку на ноутбуці, потім на телефоні, після чого перекинув відредаговані фотографії на смартфон – він вирішив завантажити одну з фотографій газового гіганта на свій аккаунт в Інстаграмі. Збіся непогано, як на перше фото, хіба ні? Проте не зміг під'єднатися до інтернету. Вони з дідом забрались надто далеко, зв'язку практично не було. Перебираючи скріншоти із зображеннями Юпітера, Марк пригадав фотографію дерев'яного будинку, зроблену по той бік ліфта. З підлоба глипнув на діда. Арсен тримав у руці рожен, на якому смажив шпикачку, і підправляв ним обвуглені, майже всуцільну почорнілі дрова. Хлопець відклав телефон і запитав. «Ти знаєш, що було на місці нашої багатоповерхівки?» Арсен подивився на онука, обличчя трохи червоне від вогню, і кивнув. «Якийсь старий особняк, невеликий, десь такий, як ті, що через дорогу від нас». Їхня десятиповерхівка була єдиною висоткою на квітки Основ'яненка. Навпроти неї, вздовж східного боку вулиці, розташовувалися котеджі – нові і переважно двоповерхові. По-моєму, один із небагатьох, який уцілів після Другої світової. Його знесли? Ні, поховали з почастями посеред будівельного майданчика, Арсен гмикнув. Звісно, знесли. Марк пропустив повзвуха насмішку. Що сталося з людьми, які там жили? Дід знизав плечима. Та там ніби і не жив ніхто Тобто будинок стояв порожнім? Здається, так? До переїзду я не часто там ходив Як довго стояв? Не знаю Але ти його бачив? Ну, ти пам'ятаєш, яким він був? Так А ти чого допитуєшся? Марк узяв до рук смартфон Зайшов до галереї та розкрив фото дерев'яного будинку з широкими еркерами і слуховим вікном. «Це й схожий на той, що ти бачив?» Не нахиляючись, Арсен ковзнув поглядом по екрану. Перше, що впадало в очі – ліс, який тягнувся за будинком. «Ні», – відповів він, але тут таки похопився, збагнувши, що поквапився. «Ану, чекай!» – дід нахилився. Кошлаті брови з'їхались на переніссі. «Дай сюди!» – забрав телефон. За кілька секунд він звів очі на Марка. Зіниці, наче крихітні гострі шпички, вп'ялись в хлоп'яче обличчя. «Що це за фотографія?» Від Арсена не сховалося, як витягнулося хлопцеве обличчя та смикнувся кадик. «Це фотошоп!» – кинув Марк. Якась частина його чекала, що дід може впізнати будинок. І водночас хлопчак усвідомлював, якою нікчемною, Малою була ймовірність, що облуплений котедж, до якого прибуває ліфт, за умови вдало завершеного переходу є тим самим котеджем, який стояв на місці їхньої десятиповерхівки шість чи сім років тому. Розмова почалася спонтанно, тож Марк був цілковито не готовим до того, що його випадкове припущення виявиться правильним. Він бачив непідробне здивування на обличчі діда. Та, заскочений зненацька, не замислювався над тим, що говорить. Слова самі зісковзували з язика. Просто знайшов в інтернеті. І тільки столивши рота, хлопець усвідомив, що збрехав. Він стиснувся, ніби перед стрибком. Бажання розповісти про світ за ліфтом обпекло нутрощі. Однак не вимовив жодного слова. Сухий язик прилип до піднебіння. Фарба заливала шию та щоки. Марк втубив погляд у багаття, а Арсен ще раз поглянув на фотографію. «Це той будинок», – хрипко проказав дід. «Він не схожий. Ні, мені здається, це той самий будинок. Трохи старіший хіба. Тільки цей ліс...» «Дивно». Хлопець не міг поворухнутись, Щелепи наче склеїлись. «Де ти взяв її?» – запитав Арсен. «В інтернеті». «Який сайт?» Ага. Маркові вуха палали, та він продовжував брехати. Якийсь чувак робить колажі, типу старе фото рівного, плюс природа, і зараз нема мережі. Я покажу тобі потім. Арсен віддав онукові смартфон. Багаття поволі догорало. Дід підвівся, розім'яв ноги. «Котра там? Хлопчак активував екран. Уже майже північ. Незабаром буде Марс. Ага. Не агакай. «Де зійде, знаєш?» «От там». Марк махнув правою рукою собі за спину. «Правильно», – підтвердив Арсен, – «на південному сході». Хлопчак зняв окуляри, похукав на скельця, протер їх краєм кофти. Одягати назад поки що не став. «Діду, ну, мені треба нові окуляри. Старий моряк ледь похмурнів. У цих уже погано бачиш? Не через те, просто хочу нові, ну, поміняти. То скажи матері». Короткозором ружачись, хлопець поглянув на округлі скельця. «Не хочу!» А потім стихо додав. «Я хочу, щоб ти пішов зі мною вибирати оправу, бо в цій я на маньяка схожий». Арсен усміхнувся скупою, ледь помітною посмішкою, і проказав. «Добре, щось придумаємо». «Не озирайся і мовчи!» Розділ 33. Вони загасили багаття, і через півгодини за допомогою контролера спрямували телескоп на Марс. Іще півгодини прововтузившись із налаштуваннями, Марк залишився розчарованим. Попри те, що Марс розташований у кілька разів ближче до Землі, ніж Юпітер, у телескопі він мав вигляд значно менший за газового гіганта. Невелика, жовто-коричнева, злегко розмита з боків кулька. Марк так і не побачив ні льодяних шапок, ні елементів рельєфу. Фобоса та Деймоса також не було видно. Спутники Марса надто малі, і щоб роздивитися їх із Землі, потрібен значно потужніший телескоп. За чверть до другої ночі дід із онуком скерували целестрон на Сатурн. Зображення було нечітким, напевно, через погіршення атмосферних умов. Зате вдалося розрізнити кільця. О третій ранку, присвідчуючи ліхтариками, Арсен із Марком склали телескоп, після чого полізли до намету. Хлопчак заснув, щойно загорнувся у спальник. Дід іще якийсь час лежав із розплющеним очима. Упевнившись, що Марк міцно заснув, Арсен навпомацький відшукав онуків смартфон. Підтягнув його до себе та, натиснувши бокову кнопку, активував. Мейзу залив намець слабким монохромним світлом. Старий моряк досі користувався кнопковим телефоном і мав доволі туманне уявлення про те, як функціонує інтернет. Але загалом розумів, як поводитись із смартфоном. Він сторожко глипнув на Марка. Хлопчак не ворушився. Арсен розкрив галерею та вивів на екран знімок дерев'яного будинку на схилі лісистого пагорба. На кілька секунд залип у фото. Потім провів пальцем справа наліво. На екрані виник новий знімок, на якому був той самий двоповерховий будинок з еркерами та слуховим вікном. Різниця між зображеннями простежувалась, проте незначна, ледь помітна. Трохи інший ракурс, трохи інша точка фокусу. Дід іще раз провів великим пальцем по екрану. Новий знімок. І знову той самий будинок. Не озирайся і мовчи. Розділ 34. У неділю вранці 20 березня Арсен прокинувся незадовго до восьмої, коли сонце вже висіло понад кронами дерев на лівому березі Горені. Він розпалив вогнище, почекав, доки догорять рештки дров, після чого запік у вугіллі картоплю. Опів на дев'яту розторосав онука. Вони поснідали, передивилися зроблені вночі світлини нічного неба. Потім ще якийсь час поблукали лісом. О на другу почали збиратись додому. Дорогою до Рівного Марк закуняв, прочунявши лише на в'їзді в місто. Поки дід вів автомобіль, залитими сонцем вулицями до центру, хлопчак міркував, чи можна за адресою вже не будинку дізнатись про його мешканців. Марк здогадувався, що якісь записи повинні були зберегтися, що правда лише приблизно уявляв, де їх шукати. Домова книга ЖЕКу? Архіви в паспортному столі? і не зовсім знав, як переконати, щоб йому їх показали. Хай там як, він не сумнівався, що цю інформацію можна роздобути. Значно важче вже потім за прізвищем віднайти фото, бо без знімка, який має побачити Соня, весь пошук безмістовний. Коли Арсен підвіз свій ланас до підземного паркінгу під багатоповерхівкою на квітки Основ'яненка, Марк вагався, чи не попросити допомоги в діда. Проте вирішив нічого не казати. Арсен почне розпитувати, а брехати вдруге хлопцеві не хотілося. Прийнявши душ, Марк завалився на ліжко і проспав без задніх ніг до шостої вечора. Коли прокинувся, думки все ще крутилися довкола того, як відшукати людину за адресою. Проте найперше, що він зробив, це запустив на планшеті Google Earth. У цій програмі було передбачено одну функцію, що вигідно вирізнала її поряд із сервісом Google Maps. А саме Google Earth давала змогу переглянути спутникові знімки за різні роки, але не раніше від 2003-го. Хлопчак увів у рядку адресу Рівне, квітки Основ'яненка. Система миттю перекинула його до центру Рівного. А тоді перемкнувся на панель керування часом. Його багатоповерхівку здали в експлуатацію 11-го року, отже будувати почали 10-го чи 9-го, можливо, раніше. Марк перемістив повзунок до позначки 2006-го, припустивши, що 6-го дерев'яний будинок, на місці якого звели висотку, ще мусив стояти і втупився в екран. За секунду програма вивела на екран архівну фотографію. Багатоповерхівка щезла, а на її місці з'явився ветхий котедж, із двома трапецеподібними еркерами та трикутним слуховим вікном на горищі. Жодних сумнівів. Його дід не помилявся. Раніше на місці висотної новобудови на квітки Основ'яненка стояв дерев'яний будинок із світу по той бік ліфта. тому хлопчак відкрив Google та вів у пошуковому рядку запит «Пошук прізвища за адресою». Сервер видав близько трьох мільйонів посилань – Кілька перших статей виявилися феноменально безглуздими. В одній радили найняти приватного детектива, в іншій автор пропонував скористатись соцмережами. «Як можна писати таку маячню?» – злостився Марк. «Як ти скористаєшся соцмережами, не знаючи прізвища?» Передостання стаття на першій сторінці результатів несподівано зацікавила. Директор Галузевого архіву Служби безпеки України давав поради, як шукати інформацію про родичів, які померли чи виїхали за кордон. Марк пробіг очима один із абзаців – «Інтернет пошук в Україні». База із даними актуальними на початок 2000-х років. Є гібридом декількох інших баз і може слугувати джерелом у ході розшуку інформації про мешканців невеликих населених пунктів. Телефонний довідник стаціонарних номерів трохи застарілий із базою, яку не оновлювали з середини 2000-х, проте певною мірою інформативною під час пошуку. Перше посилання не працювало, зате друге вивело його до незграбно оформленого сайту із базою даних стаціонарних телефонів номерів України. Пошук по базі можна було здійснювати і за адресою, і за номером чи іменем. Хлопчак змарнував кілька хвилин, поки з'ясував, що сайт під час уведення сприймає лише великі літери, після чого з метою перевірки, як усе працює, вбив у текстові поля вгорі сторінки своє ім'я – Грозан Марк Вікторович. Програма відразу відповіла. Грозан Марк Вікторович. Телефон, дата народження, населений пункт, вулиця, дім, корпус, квартира. Марк звів брови. Сайт пропонував стару адресу за якою його сім'я проживала до переїзду. Але так і мало бути, зважаючи, що базу даних давно не оновлювали. Ім'я, дата народження та номер телефону в їхній квартирі на Шухевича були правильними. Хлопець нетерпляче облизав губи. Цікаво, як система працює у зворотньому напрямі. Він очистив попередні параметри пошуку, надрукував у відповідних полях рівне, вулиця Романа Шухевича, будинок 2, «Квартира 227» і натиснув «Знайти». На екрані з'явилася таблиця «Грозан Віктор Арсенович», «Грозан Яна Тимурівна» і «Грозан Марк Вікторович». Хлопчак не стримався. Вау! Програма працювала безпомилково. Через застарілість даних у таблиці не було згадано діда. На той час Арсен іще жив із Бібі. Та це тільки тішило. Марк шукав інформацію про людей, що проживали на квітки Основ'яненка, до того, як серед приватних котеджів виросла перша висотка. Хлопець виконав останню перевірку. Задав у параметрах пошуку назву вулиці Романа Шухевича та номер будинку, внаслідок чого програма вивела на екран велетенську таблицю із сотнями імен і телефонів. Усе працювало як треба. Відчуваючи, як шиєю піднімається неспокійне поколювання, він стер усі параметри, крім рівне. Вів у полі вулиця, довжелезне, квітки Основ'яненка. І натиснув «Ентер». На екрані зринуло. «Вибачте, таких абонентів у базі немає». Марк спохмурнів. Спробував без апострофа. Результат той самий. Хлопець потер пальцем перенісся під дужкою окулярів. Ну гаразд. У середині 2000-х їхню багатоповерхівку ще не почали будувати, але ж мали бути інші будинки. Вулиця не могла пустувати. Марк повернув апостроф і спробував навздогад друкувати якісь номери – 1, 4, 12. Однак жоден із запитів не дав результатів. Вибачте, таких абонентів в базі немає. Таке враження, наче на квітки Основ'яненка, ніхто ніколи не користувався стаціонарними телефонами. Хлопчак відкрив Google Maps і на карті Рівного відшукав свою вулицю. Нумерація на квітки Основ'яненка здавалась доволі дивною. Зі східного боку йшли котеджі з номерами 6, 8, 10, 12, 14, 16 та 18. На західному розташовувалась лише одна будівля з номером, що належала до квітки Основ'яненка. Їхня – десятиповерхівка за номером 15. Недалеко від неї із західного боку було ще три будівлі – Дві на півдні і одна на півночі. Проте їх номери стосувались вулиць Соборної та Хвильового, відповідно. Марк іще раз почухав перенісся, міркуючи, як довідатись номер котеджу, що стояв на місці висотки. Хоча навіть якщо він довідується, що з того? У базі не вміщено запису про жоден із будинків на квітки Основ'яненка. Хлопець перевів погляд на Соборну – та несподівано відчув, як венами розпливлося лихоманкове тепло. Вона ж не завжди мала назву Соборної. Дід колись згадував, що до розвалу СРСР центральна вулиця Рівного була Ленінською. Марк ковзнув очима по карті. Соборна, Хвильового, Квітки Основ'яненка, Гребінки – це все перейменовані вулиці. Він перемкнувся на Google, надрукував у рядку для запитів «Перейменовані вулиці Рівного» і одразу натрапив на статтю у Вікіпедії під заголовком «Вулиці Рівного». Стаття подавала повний перелік вулиць міста із старими назвами також. Марк швидко відшукав у таблиці вулицю Квітки Основ'яненка і дізнався, що раніше вона носила ім'я російського революціонера Вацлава Воровського. Вулицю перейменували наприкінці 90-х, а отже існувала ймовірність, що зміни не встигли внести до бази телефонних номерів. Хлопець повернувся до закладки з базою телефонних номерів. Замість квітки Основ'яненка надрукував «Воровського» і натиснув «Ентер». Програма сформувала таблицю з кількома десятками рядків. Марк швидко проглянув номери будинків 16, 8, 12, 16А, 18 – всі ті самі, що він бачив на карті міста в Google Maps, за невеликим винятком. Серед номерів не знайшлося 15-го, що не дивно – коли складали базу, 10-поверхівки ще й у планах не було. Зате фігурував номер 7. На Google Maps у проміжку між Соборною та Хвильового будинку за номером 7 не було. Навряд чи впродовж минулих кількох років на вулиці Квітки Основ'яненка знесли ще якісь будинки. Тож це означало, що двоповерховий котедж, який стояв на місці спорудженої 11-го 10-поверхівки, до руйнування мав адресу Квітки Основ'яненка 7. Або, ще раніше, Воровського 7. Думки в голові перемішались. Нетерпляче витискуючи пальцями по планшету. Марк стер параметри пошуку і заново вів. Рівне Воровського 7. Програма витягла з бази невелику лише на два рядки таблицю. Соль Соломія Юхимівна і Ярмуш Софія Семенівна. Двоє жінок, стара і молода. З огляду на різницю у віці, могли бути бабусею та онукою. Хлопчак втупився в першу дату народження – 22 травня 1927 року. Влітку 11-го, коли сім'я Соні Марчук оселилась в багатоповерхівці, жінці мусило би виповнитися 84. Чи могла вона бути тією, яку зустріла Соня? Цілком. Одначе, не це основне. Хлопця затрусило від збуження. Соль. Соль. Соломія. Він стикався із цим прізвищем, причому не чув, а бачив. От тільки йому не вдавалось пригадати, де саме. Для початку, ні на що особливо не сподіваючись, Марк пошукав у інтернеті. «Соломія Соль» була занадто літньою, щоби, навіть якщо досі жива, залишити по собі помітний цифровий слід. Хлопець прогнав ім'я через Google і, як і очікував, нічого не виявив. Потім спробував через соцмережі. Марк не знав жодної людини, народженої 1927 року, яка б мала аккаунт у Фейсбук чи ВКонтакті. Та все ж вирішив спробувати. Безрезультативно. Хлопець узявся за друге ім'я з таблиці. Серце збуджено калатало. Тієї миті Марку здавалось, що він за крок від грандіозного прориву, який дасть змогу розплутати всю історію. Софії Ярмуш у січні цього року стукнуло 27 вона просто не могла не мати аккаунту хоча б в одній із соціальних мереж. Тож у хлопчаковій голові вже мерехтіли напрочуд реалістичні картинки, як він відшукує її сторінку. Розпитує про Соломію Соль і просить надіслати фотографію. Проте пошуки виявились марними. Ні у Фейсбук, ні у ВКонтакті, ні у Твіттер не знайшлося аккаунту з таким іменем. Розчарування було винятково болючим. Марк не усвідомлював, як зачепила його ця історія, аж поки, збагнувши, що вперся в глухий кут, не відчув дошкульної гіркоти, котра прокотилась тілом від двох до кінчиків пальців. Зрештою він відклав планшет. Але одна думка ніяк не йшла з голови. «Соломія Соль, Соломія Соль, це не аж таке поширена ім'я, щоби сплутати його з якою-небудь акторкою чи письменницею». І тут Марка неначе осяяло. «Газета! Червоний прапор, який він приніс із того світу!» Хлопчак зіскользнув із ліжка, вімкнув на стільну лампу і сів у крісло перед робочим столом. Висунув верхню шухляду та дістав із неї вкладену у прозорий файл газету. Пожовклий газетний аркуш почав протиратися на згинах. Марк обережно розклав його перед собою. Погляд заметався між буквами. Передусім хлопець звертав увагу на прізвища авторів під статтями. Невже помилився? Розчарування стало майже нестерпним. Він іще раз проглянув газету і раптом, уже цілковито зневірившись і налаштувавшись її згорнути, натрапив на непоказний підпис ліворуч від фотографії вгорі останньої сторінки. На фото білоруський композитор і т.д. «Фото С. Соль». Серце підстрибнуло, виштовхнувши в голову хвилю гарячої крові. Автором знімка, поза всяким сумнівом, була жінка. Якби знімав чоловік, написали б фото С соля. Звісно, С у підписі могла стосуватися Світлани чи Соні чи якогось іншого жіночого імені на С. Та це було краще ніж нічого. Марк сяйнув переможною посмішкою. Тепер у нього є гіпотеза. Імовірно, Соломія Соль працювала фотографом у червоному прапорі. Втім, посмірка швидко зблякла, коли він згадав рік випуску газети. Спростувати чи підтвердити гіпотезу буде збісане просто. Скільки з тих людей, чиї прізвища він прочитав, досі живі. Як багато з них пам'ятають фотографа газети в 75-му. Марк акуратно згорнув і сховав газету назад до шухляди. Він чимало дізнався та не надто далеко просунувся. Попереду багато роботи. Повертаючись до ліжка, хлопчак зрозумів, що мусить знову навідатись до обласної бібліотеки. Не озирайся і мовчи. Розділ 35. Після першого уроку в понеділок, 21 березня, Марк шукав зустріч із Сонею, щоб поділитися з'ясованим і нагадати про пікнік на пляжі по той бік ліфта. Другим уроком у 8-го Б стояла географія, тож хлопчак спустився на перший поверх до кабінету географії – він зустрів кількох сонених однокласниць. Дівчата, не вітаючись, скоса з зиркали на нього. Проте соні серед них не виявилось. До кінця перерви залишалось 5 хвилин, і хлопець вирішив зачекати. Кабінет географії розташовувався в західному кінці довжелезного коридору першого поверху. Ліворуч від нього починалися сходи на горишні поверхи а просто навпроти темнів вхід до перпендикулярного, дещо вущого коридору, який вів до спортзали, дівчачих кабінетів праці та хлопчачої токарної майстерні. Марк тупцював неподалік сходів, коли побачив, як у протилежному кінці коридору на виході з вестибюля з'явилась Терлецька та Центнер. Хлопчак застиг на чаховрах, який помітив тінь Шуліки. Ніка та Переросток також побачили його, сповільнили крок. Дівчина, не повертаючись, щось швидко казала Центнерові, від чого у того закам'яніло обличчя. У Марка зазмоктало під ложечкою від недоброго перечуття. Поле зору звузилось до неширокого круглого вічка, сфокусованого на м'ясистому лиці Центнера. Наступної миті Центнер зупинився та щось запитав у Ніки. Дівчина коротко кивнула. Потім залишилась на місці, не зводячи з Марка наїжаченого погляду, а Центнер... Випнувши щелепу, побрів до хлопчака Кілька секунд Марк не ворушився Втупившись у переростка Погаслим поглядом Неначе заворожене удавом пташеня А тоді, збагнувши, що бродовий Сунеться на нього, стрепенувся І позаткував Центнер пришвидшився Марк розвернувся, намірившись дати драла сходами Проте згори спускалась Ватага старшокласників Хлопчак не мав часу проштовхуватись Поміж них, а тому, не думаючи Пірнув у боковий коридор Вибору не було, та він одразу збагнув, що загнав себе у пастку. У крилі із спортзалою та кабінетами праці не було передбачено іншого виходу. Хлопець проскочив, майже пробіг повз роздягалки, повз спуск до підвального приміщення, де розташовувалась токарна марстерня, і залетів до хлопчачого туалету наприкінці коридору. Серце калатало так скажено, що на кожному видихові повітря вихоплювалось з горлянки рваними хрипкими поштовхами в такт його відчайдушному клацанню. Марк не сподівався, що центнер так просто відчепиться, і увічаї закрутив головою. Туалет стояв порожнім, сховатись було ніде. Хлопець пройшов повз умивальники до відгородженого приміщення з унітазами і відчув, як в обличчя війнуло холодною свіжістю. Він зиркнув перед собою та зрозумів, що одне із старих, ще з дерев'яною рамою вікон, відчинене навстіж Марк підскочив до вікна До землі було півтора метри Хлопчак не вагався Закинув на плече другу лямку рюкзака, важко чмихаючи виліз на підвіконня, а тоді оглянувся Бродовий якраз ступав до туалету Побачивши Марків силует на тлі вікна, переросток мовчки врвонув уперед Марк закусив губу, зіскочив на землю та побіг геть від вікна з півдня до 15-ї школи прилягали асфальтований майданчик, великий газон і витоптане футбольне поле з турніками Хлопець помчав через поле і, досягнувши турніків, озирнувся. Центнер не переслідував його Кремезна постать бродового височила у вікні Переросток не махав руками, не вигукував погроз Просто стояв і з-під низько навислих брів свердлував восьмикласника темними очима Марк зіщулився, проте витримав той погляд Зрештою, центнер розвернувся і зник. Марк не ризикнув повернутися до школи, вулицею Шопена вийшов до Соборної. І другий із третім уроки прогуляв у парку Шевченка. «Не озирайся і мовчи» розділ 36. Упродовж наступних двох днів Маркові не вдалося зустрітися із Сонею. Номерами телефонів вони не обмінялись, тож набрати її хлопчак не міг. Соня не з'являлась в школі, не відповідала на повідомлення в мережі. У її класі, схоже, цим ніхто не переймався. Під час великої перерви Середу Марк випадково помітив, що Соня в мережі. І одразу написав їй. Нічого конкретного, поцікавився, як справи нагадав, що пропозиція про вилазку до моря залишається в силі. Проте дівчина не відповіла і за хвилину вийшла з інтернету. Тож у Середу після уроків Марк пішов до обласної бібліотеки. Дорогою, наквапливо, крокуючи соборною, хлопець розмірковував, що казатиме бібліотекарці. Роздуми наштовхнули на два запитання. Що, він насправді має намір шукати? Та скільки газет для цього доведеться переглянути? План був таким. Спершу потрібно з'ясувати, як довго Соломія працювала в червоному прапорі. Для цього Марк вирішив передивитись всі числа газети від липня 75-го до грудня 91-го а також, якщо знадобиться, подальші випуски вже вільного слова, шукаючи фотографії, підписані прізвищем Соль. Остання, найпізніша за датою фотографія, дасть змогу встановити приблизний час звільнення Соломії з редакції, а також прізвище редактора, який на той момент очолював газету. Хлопець сподівався, що так йому пощастить відшукати людину, яка ще не померла від старості і водночас пам'ятає Соломію. Потім… Марк мав намір вигадати якусь правдоподібну історію, піти до редакції вільного слова і вициганити в них адресу чи телефон редактора. Ну, а далі подати за адресою і вивідати все, що можна про Соломію Юхимівну Соль. Теоретично, план був не те, щоб добрим, але принаймні більш-менш. Одначе, що ближче до бібліотеки підходив Марк, то більш нереальним здавався йому власний задум. Червоний прапор виходив чотири рази на тиждень у році 52 тижні, і це давало 208 газет на рік. Йому доведеться проглянути випуски за 16 років, можливо більше, можливо менше. А це більше, ніж три тисячі газет. Ніхто не дасть йому стільки, його радше пошлють лісом. Та навіть якщо газети видадуть, він може просидіти за ними всі канікули і нічого не знайти. Що як фото того композитора єдина зробить Соломії, яку надрукували. Навіть якщо йому вдасться роздобути прізвище й редактора, не факт, що той досі живий і при пам'яті. Навіть якщо редактор живий, навряд чи йому, Маркові, дадуть його адресу в редакції вільного слова. Не захочуть, а може і не знатимуть, так багато років сплило. Але навіть якщо пощастить дістати адресу, хіба він наважиться піти до старого і, напевно, страшенно буркотливого стерегання, щоб розпитувати про фотографу, яку він ледь пам'ятає? Марк проминув злату плазу. На майдані Короленка за півсотні кроків від будівлі обласної бібліотеки спочатку сповільнився, а потім зупинився. Сонце щедро поливало майдан золотом. Двоє хлопців і дівчина за віком студенти запускали фрізбі неподалік пам'ятника загиблим афганцям. Хлопчак спрямував погляд на вкутаний вогкою тінню фасад бібліотеки. 3300 газет. Чим він тільки думав. невже так важко було порахувати перед виходом. Сердито підібгавши губи, Марк розвернувся і закрокував назад до злати плази. Він мусить вигадати щось краще. У нього є ім'я, є адреса, і це збіса немало. Має існувати простіший спосіб відшукати за ними фото людини. Хлопець простував до соборної, втупивши погляд у власну тінь.